Uniforme berria. Badakizu uniformea latuko digutela? Bai, zerredo zer aitu dut, baina ez da kinolako izango den, eta zuk? Bai, aurrekoan katalogoak ikusi dituen. Konta, konta. Atorra eta prakak argiak dira. Argiak, kakazarra. Gehiagotan garbitu beharko ditugu? Gainera euri egiten duenean beti zipurstinekin ibiliko gara. Garbi dago uniformea diseinatu duena ez dela postaria, baina segi segi. Ba, jaka iluna da eta bi poltseko ditu, beean eta beste bi bula harraldean. Goiko poltsikoaren gainean, ezkerraldean, identifikazio txapa eramango dugu. Tira. Eta gorbatarik jakina, ja, jakaren kolore berekoa izango da. Eta kapela Kapela iluna izango da eta aurrealdean erdian postaren ikurra eramango du eta azkenik zapatak kapelaren kolore berekoak izango dira. Zer, zer idutzen zaizu? Ba, oso dotore joango garela, baina ez dela bat ere praktikoa izango. Bai, nik ere orain dugun uniformea nahiago dut, baina